Ya, betul. Ya, Isi pertanyaannya ada empat buah mm -hmm. Yang pertama Berisi begini Buya, Ananda Adalah seorang perantauan mm -hmm. Bertempat tinggal di sebuah kompleks Di tempat tinggal saya itu Penghuninya tidak berapa banyak Dan kami juga Mengadakan sembahyang bim'at Tapi orangnya tidak Mencukupi 40 orang Paling-paling mm -hmm. 10 atau 15 orang mm -hmm. Apakah syahim bayang jimat itu, buaya? Hal ini terjadi sila di dalam mazhab syiah baru sah mendirikan satu jumat kalau cukup orang empat puluh yang masih yang fasih bacaannya dan mustautin menetap di tempat itu. Tetapi di dalam mazhab Imam Malik 17 Tidak 40 17 sudah cukup Kalau orang sudah cukup 17 orang Nah itu Fasih bacaannya Bagus, itu sudah berdiri Jumat Di dalam kitab Naila Al-Altar Dikatakannya dengan jelas lagi Asal sudah banyak Itu sudah boleh mendirikan Jumat, sudah banyak Alam sudah banyak juga, tujuh sudah banyak juga. Lebih dari tiga sudah banyak juga. Ayah ditimbang sajalah sendiri baik-baik. Jangan kita terlalu terikat. Memang banyak. Kalau kiranya baru tiga orang dah sah dalam Jumaat. Meskipun ada juga mazhab mengatakan sah. Malah mengatakan satu orang berjumaat juga boleh katanya. Tapi saya sudah berulang-ulang mengatakan pendapat saya bahwa Jumaat itu bagi saya ramai Nah, jadi bagi saudara di tempat tinggal di Kalimantan Tengah itu kalau sudah lebih daripada 10 orang ada harapan lagi akan bertambah teruskanlah Jumat itu jangan dikatakan tidak sah, karena kalau setidaknya di tempat itu jauh lagi, jadi kalau seperti di Kalimantan Tengah selama-lamanya tidak akan Jumat nanti kalau setidaknya orang 20 sudah entah juga didirikan nah, jadi agama kita ini mudah kalau ada mazhab seni yang mengacakan 40, tidak bisa tandil ke mazhab malik yang 17 bukan kita namanya oportunis mazhab tetapi pertimbangan tentang ramainya makhluk apatah lagi di kawaringan tengah itu memang negerinya masih berjauh-jauhan itu Ah, sekian saja jawabannya. Untuk pertanyaan kedua dari saudara Mahmaskun ini Buya. Ia ya. ya, berisi begini. Apakah saya ini termasuk musafir atau bukan Buya? Sebab saya merantau di negeri orang. Ia ya. merantau ya? itu saya juga, sudah, saya juga merantau di Jakarta saya datang kembali tahun 49 dulu jadi sudah 31 tahun sekarang nah, jadi kalau kata kemerantau juga tentu tidak nah, biasanya yang kata kemerantau di dalam hadis-hadis sehingga 2 bulan kalau sudah agak lama tentu tidak merantau lagi namanya kadang-kadang orang merantau dari Sumatera datang ke Jawa lebih banyak yang telah berkubur di Jawa Namanya berantau juga Jadi Tentu ada batasnya yang lebih baik Ada seperti Abdullah bin Umar dalam perjalanan Dua bulan dia tetap saja Melakukan kasar Dalam sembahyangnya Tapi yang lebih dari pada dua bulan Anda ada Bertemu hadisnya yang kuat timanglah oleh Anak anda sendiri memakainya Baik pula Untuk pertanyaan selanjutnya dari saudara Mahmaskun ini hmm. Hmm. berisi begini kalau kita bangun kesiangan bagaimana cara kita mengerjakan sholat subuh buah Mohon menjawabkan buah Nabi Muhammad pun pernah kesiangan di dalam satu perjalanan bersama beberapa orang sahabatnya atau patroli berangkali tidur pagi-pagi bangun matahari sudah tinggi Disuruhnya juga Bilal Adhan Adhan Jadi sembahyang menjahar seperti biasa Jadi Kalau sekiranya sudah kesiangan lagi baik menurut Nabi itu saja Terus sembahyang Terus jahar Pakai Adhan dan segala Cuma jangan sampai 2-3 kali kerana dalam siaran Nabi Cuma satu kali itu pula kejadian Lebih baik sudah beli bekar Supaya setengah lima pagi, rrrr, kata bekerjasama sudah, sudah biasa semalam, yang sekali tidak apa. Tetapi nanti kalau kita sengaja biar sesesat begitu, sudah salah kita. Nggak ya, sel ya. lama-lama baru baru tidur sebab nanti setelah bangun siang hari Itu tidak boleh itu. Ya, ya. Untuk pertanya pertanyaan terakhir dari saudara Mahmaskun Askun ini, ya. isinya begini bu ya. Bagaimana kalau kita dalam suatu perjalanan naik kapal terbang hmm. Sedangkan sholat maghrib dan isya Kita tidak dapat mengerjakannya Karena penuhnya penumpang Buya. Sedangkan sampai di tempat tujuan Sekitar pukul 5 pagi Dapatkah sebelum melakukan sholat subuh itu Kita kerjakan sembahyang maghrib dan isya kita itu ya Baru kita sembahyang subuh Mohon jawabannya, berikutnya di dalam kapal terbang mudah saja mengerjakan menyenangkan saya sebayang itu saya sendiri sudah beribu kali naik kapal terbang yang jauh-jauh datang menghrib, saya sebayang datang isya, saya sebayang sebab Nabi Muhammad mengatakan idha amartukum bishayin saktum minhu mastataktum saya ulang sekali lagi Ila amartukum misyai infa'ku minhu mastafaktum Apabila datang perintahku Sesuatu perintah Kerjakanlah menurut kondisi Dan situasi yang ada pada waktu itu Waktu maghrib datang saya Di, tempa, di kapal terbang Saya beruduk Lantas saya duduk kembali ke tempat duduk saya Saya baca Allah SWT saya ketika rukuk Menunduk sedikit Ketika sujud Lebih dalam menunduk nah, Itu ramanya Sekadar kesanggupan kita Pada waktu itu Kita kerjakan Ini di dalam Mazhab syafi'i sendiri Dikatakan Tidak usah tabah lagi Jadi si Tidak akan terhalang Mengerjakan sembahyang Di dalam Kapas terbang itu Jadi demikian berapa? Demikian untuk pertanyaan selanjutnya berasal dari saudara Teguh Winarto dengan alamat Jalan Patimura 12 Trip 159 Malang di Malang ya di Malang Jawa Timur. Isi pertanyaannya ada dua buah bu ya. Hmm. Yang pertama ada orang yang mengatakan berpuasa rajab itu hukumnya dosa. Apa betul itu bu ya? Tidak. Nah. Bahasa bulan Rajab Itu untuk melatih diri Bahasa Ramadan nanti Bahasa Syakban juga begitu Kalau ada yang mengatakan dosa saudara minta Keterangan kepada mengatakan Apa hadisnya Jadi kalau berdosa Haram, haram bahasa bulan Rajab. Saya cuba minta, mana keterangan hadisnya kalau tidak ada, tentu tidak bisa membuat fatwa sejak sesuka hati. Ajara hukum alal fatwa, ajara hukum alal naf. Keberanian kamu membuat fatwa, mengharamkan barang yang halal, itu berani masih neraka, namanya yang begitu. Jadi demikian, Bu. Ya. Hmm. Untuk pertanyaan yang terakhir dari saudara Teguh Arto ini, Bu, ya. berisi begini. Kalau kita sembah yang Membaca usali Katanya masuk neraka Ini hmm. jawapan dari Ibu Itu Seperti tadi itu juga Murah betul Tuhan Allah Masukkan neraka Cuma yang benarnya Usali itu Tidak dikerjakan oleh Nabi Sebab kita beribadat Menurut contoh Nabi Tentu jangan kita pakai usali pula. Tapi ada ulama mengajarkan usali itu katanya menolong niat kita. Jadi kalau kita berniat mau sembahyang duhur empat rakaat, kita katakan usali.